Rugăciunea a douăzecea pentru taina și mucenicia inimii, Doamne, Iisus Hristos, Fiul omului, Adam cel nou și dătător de viață, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, dăruiești-ne taina și mucenicia inimii, care devine prin scrivire, cumus, adică pământul cel roditor și umilit, el care aduce rodul de treizeci, de șaizeci, de osută, în care izbărește apa ta cea a cuvântului cer, plin de lumină, ca să devenim spii ai luminii tale, să înviem ca fi învierii, fiindcă țărâna trupului nostru, prin un rod, a devenit poartă la cer, fiindcă așa în noi îi dăm pământului necurății, și el cu milințele face rod tot așa în noi, primind ca răsplată ale lumii târhării, blesteme, bazjocole, lovituri, hoții și toate Nesimțirile, să aducem rodul tău de slavă și iubire. Aceasta este taina pământului roditor, care o are ucenicul tău, cel ce poartă crucea lumii cu umilință, cu iubire, cu credință, cu inima străpunsă de smerenia ta, căci în ea crucea ta ca o poartă. Să avem rolul cel umilit, și fără de răsplată a lui Simon Cirineu, care, silit fiind, a dus crucea ta fără a avea vreo vină și fără să fie pentru aceasta răsplătit, ci împreună cu tine a fost bătut, barzucorit, fără să știe el pentru cine a rodit. Din așa cum pământul, cel scuipat, chemit, săpat, pe cei buni și cei răi i-a ținut, i-a hrănit și i-a slujit, tot așa cu jiosii, muciniții și aleși hrana cea duhovnicească la toți a împărțit.